Pe 9 mai 1955, Germania de vest este acceptată în NATO, alianța militară a 14 țări occidentale la vremea respectivă, alianța înființată după al doilea război mondial pentru ca lumea occidentală și democratică să se apere de URSS. O ceremonie specială a avut loc la Paris, unde ministrul american de externe, John Foster Dulles, le-a urat germanilor bun venit la NATO. La Paris nu era nevoie să le ureze că mai fuseseră de două ori. We that the defense of freedom suntem bucuroși că spațiul de apărare și libertate este astfel mărit și întărit, spunea secretarul american de stat. Primitrea Germaniei de Vest în NATO a fost interpretată de ruși drept o amenințare directă, așa că au răspuns printr-o alianță politico-militară asemănătoare, tratatul de la Varșovia, Ceremonia de a tratatului de la Varșovia a avut loc la mai puțin de o săptămână după ce Germania de Vest a intrat în NATO. Alianța sovieticilor a dispărut imediat după destrămarea URSS în 1991. Pe 9 mai 1960 a fost aprobată în Statele Unite punerea în vânzarea primei pastile anticoncepționale din lume. Pilula, după cum îi spunea mai toată lumea, a deschis calea către revoluția sexuală anilor 60, iar pe o cântăreață country, Loretta Lynn, a inspirat-o să compună la începutul anilor 70 un cântec în cinstea celebrei pilule. I'm tearing down your house, now I've got the pill All these years I've stayed at home while you had all your fun. <laughs> And every year that's a good idea. Posturile de radio americane nu prea s-au înghesuit să difuzeze melodia care lăuda o metodă de contracepție, de altfel nici casa de discuri nu s-a grăbit cu lansarea, cântecul a fost înregistrat în 1972, dar a ajuns pe piața abia după 3 ani, doctorilor însă le-a plăcut pentru că așa auzeau de pilulă și femeile din zonele mai izolate ale Statelor Unite. Pe 9 mai 1964, când America era vrăjită de muzica trupei Beatles, a luat sfârșit domnia britanicilor în vârful clasamentelor. Cu înainte, de exemplu, primele cinci poziții ale topului american erau ocupate de melodiile Beatles, până când unul dintre veteranii americani i-a detronat. Hello, Hello Dolly, cântată de Louis Armstrong, a pus capăt celor 14 săptămâni în care Beatles și-au avut 3 cântece la rând pe locul întâi. A fost cel mai de succes single al lui Armstrong, iar anul următor a luat și premiul Grammy pentru cel mai bun cântec. Mai 1970, trupa canadiană Guess Who ajunge pe primul loc în Statele Unite cu melodia American Woman. A fost unicul lor number one. Melodia s-a născut totuși dintr-o întâmplare, chitaristul trupei a rupt o coardă în timp ce cânta, așa că trupa a început să improvizeze odată cu el. Un spectator a avut inspirația să înregistreze momentul și după spectacol s-a dus în culise, canadienii de la Guess Who au dezvoltat momentul de improvizație într-un câte complet, care este de fapt un omagiu pentru fetele din Canada, de care le era dor când ajuseră în Statele Unite. Între timp, Plenic Rebit face istorie și concerte la Cluj cu piesa lor. Pe 9 mai 1949 s-a născut cântărețul, compozitorul și pianistul american Billy Joel. Albumele lui au avut mare succes în anii 70, 80 și 90, când a compus hituri precum Piano Man, de la care vine și porecla, Uptown Girls, Just the Way You Are sau River of Dreams. Cântecul la care se gândește mai toată lumea când aude numele lui Billy Joel este Pianoman, lansat în 1973 a fost primul lui hit și este inspirat de experiențele lui Billy Joel ca pianist într-un bar din Los Angeles.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 Nu never had time for a while And he's talking with David who stay in the Navi and probably will be forine. 5 lucruri pe care trebuie să le tii despre ziua de azi la Europa e FM.